Камінно важкі руки й ноги відмовлялися відповідати на команду підйом. Будильник пищав. Пищав гостро, пронизливо, хоч і неголосно. Він навмисно придбав у дорогу цю крихітну пищалку з найогитнішим з усіх звуком, який чи то частотою, чи тембром дратував настільки, що слухати його довше 10 секунд поспіль не міг би найстійкіший серед твердих. Придбав, щоб змусити себе прокинутися, навіть тоді, коли не міг би підвестися, і найживіший із живих, не те, що мертвий. Прокинутися. Сьогодні це було майже неможливо. Важка, геть гранітна втома учорашнього дня, фізична і духовна, прикувала його до ліжка. Прикувала нерухомо, нездоланно, і навіть він, Віктор, зі своєю понад людською, дивовижною, Неймовірною абсолютною силою волі мусив тричі наказувати знеможеному тілу. Підведися, перш ніж воно відповіло. Таке з ним бувало рідко. Ще й Суворівського училища навчив себе підкорятися, наказом, чужим і власним, беззаперечно. Ще тоді хлопчиком виробив коротку і різку формулу, якою змушував себе коритися собі самому, навіть тоді коли тіло відмовлялося. Відмовлялося з різних приводів, з лінощів, з перевтоми, інколи з метою самозбереження, за одвічним біологічним інстинктом. Та він, Віктор, завжди перемагав себе. Перемагав і лінощі, і втому, хай навіть отаку, гранітну, як сьогодні, і навіть одвічні інстинкти. Усі без винятку інстинкти, здавалося, накажи він серцю, не стукоти, і воно зупиниться. Він переміг своє тіло і сьогодні. Наказав, і воно покірно послухалося, підвелося, повільно, ледь пересуваючи ноги, які ще, мабуть, не прокинулися, подалося до ванної кімнати. Відкрутило кран, увімкнувши воду, холодну, без ніжностей. Тіло поступово ставало ним, Віктором, а не амфорною масою кісток і м'язів, яка розтікалася немов амеба, і ніяк не хотіла набувати чітких і рубаних рис майора Безродного. Віктор зачекав, поки вода стече з труп, де її температура була вже близькою до кімнатної, і підставив плечі крижаним струменям. Холодна вода допомогла. В голові розвиднилося. Розвиднилося і крізь безладну суміш учорашніх вражень прорізалося основне. Ти зробив це? Тобі вдалося, ти молодець, ти не просто молодець, а рідкісний, небиякий, просто геть удатний, на усі 100% справний суперкласний мужик. Прокрутити таку справу, та ще й усього за один день, та ще й з мінімальними витратами, та ще й по-доброму, нікого не образивши, жодного разу не використавши зброї, без погроз і грубощів. Наживши друзів, а не ворогів. Та ще й ніде не підставивши голову під кулю. Таке не кожному до снаги. Це тобі не хухри-мухри. Не кожен зможе. А він зміг. Він, Віктор, зміг. Єс. Єс! Єс! Єс! Цей енергійний, повнометражний жест торжества, запозичений з американських бойовиків. Жест, яким правий лікуть цілував ліве коліно. Не тільки підняв настрій, а й змінив усю ранкову гімнастику. Повернув бадьорість ранку учорашнього. «Ні, Вітю, не вигадуй зовсім не так. До чого тут вчорашній ранок? Це не можна порівнювати. Це зовсім інше. Інший стан, інші відчуття. Учорашній ранок, який ти зустрів справді бадьорим після повноцінного нічного відпочинку». Душу, зарядки, кави. Зовсім не був таким, як сьогоднішній, хоч сила в руках і рішучість в очах, готовність до вирішального бою так і грали. Учора ти фізично і внутрішньо був зібраним, натягнутим, як струна, готовим до подвигів і перемог. Та все ж сидів у душі отой червячок сумніву і страху, який переважував ранково втому, дня теперішнього в тому фізичну та абсолютну легкість у душі. Ти зробив це, тобі вдалося. А біль у м'язах — пуста й неважливе. Біль справді відпустив, Віктор вимкнув воду, зробив кілька різких рухів, щоб розігнати кров. Нахилився, торкнувся долонями підлоги, перевіряючи гнучкість хребта.